Capitolul 24 La vreo două-trei zile după aceea, când mă instalasem în odaia mea și făcusem câteva drumuri până în centrul Londrei și îmi comandasem tot ce-mi doream, domnul Pachet și cu mine avurăm o convorbire îndelungată. Știa mai multe lucruri despre viitorul meu decât mine, căci făcea mereu aluzie la ceea ce i spusese domnul Jaggers. Și anume că nu eram menit să îmbrățișez nicio o profesiune anume și că, având în vedere viitorul care mi era rezervat, era de ajuns dacă eram în stare să mă țin pe picioare, asemeni celorlalți băieți de bangata. Bineînțeles că am fost și eu de aceeași părere, fiindcă oricum nu-mi dădeam seama cum ar fi putut să fie altfel. M-a sfătuit să încerc să mă familiarizez cu anumite locuri din Londra, ca să capăt acele câteva cunoștințe de care aveam nevoie și să-l investesc în funcția de îndrumător și director de studii. Spera că, dacă mi se va acorda un ajutor înțelept, nu voi avea de întâmpinat greutăți și nu peste mult timp nu voi mai fi nevoit să apelez la niciun alt ajutor în afară de a lui. Prin aceste vorbe și multe altele de acest fel, reuși să se instaleze între noi o atmosferă de încredere. Și pot spune că și-a adus la îndeplinire în datorirea cu atâta zel și cinste Încât m-a făcut și pe mine zelos și cinstit în îndeplinirea obligațiilor mele față de el Probabil că dacă în calitate de tutore s-ar fi purtat cu nepăsare Și eu ca elev m-aș fi purtat la fel Dar nu mi-a dat ocazia unor astfel de scuze și ne-am purtat amândoi frumos unul cu celălalt Și nici nu mi s-a părut vreodată că ar fi fost caragios, din potrivă. A fost întotdeauna serios, bun și cinstit în toate relațiile de dascăl față de elevul său. După ce am luat aceste hotărâri, ba chiar m-a apucasem serios de învățătură, m-am gândit că, dacă mi-aș păstra odaia de la Hanul Bernard, aș fi avut parte de o viață mult mai plăcută, iar manierele mele n-ar fi avut de suferit, datorită companiei lui Herbert. Domnul Pocket nu se împotrivi. Stărui însă că trebuia să supun propunerea tutorelui meu înainte de a lua vreo hotărâre. Mi-am dat seama că își făcea scrupule la gândul că, în felul ăsta, Herbert ar fi avut mai puțin de plătit, așa că m-am dus la Little Britain ca să-i împărtășesc domnului Jaggers dorința mea. Dacă aș putea să cumpăr mobila, care a fost închiriată pentru mine plus încă vreo două-trei lucruri, m-aș simți ca acasă. Fie, fă cu domnul Jaggers, răzând scurt. Ți-am spus eu că ai să te descurci. Bine, cât îți trebuie? I-am spus că nu știam cât. Zi, fă cu domnul Jaggers. Cât? 50 de lire? A, ah, nu, nici chiar atât. 5 lire? întrebă domnul Jaggers. Diferența era atât de mare încât i-am răspuns încurcat. Păi, mai mult. Mai mult ai, fă cu domnul Jaggers, așteptând răspunsul meu cu mâinile în buzunare, cu capul într-o parte și ochii ațintiți pe peretele din față. Cu cât mai mult? E greu să fixez o sumă, am răspuns eu șovăind. Zi, fă cu domnul Jaggers, hai să hotărâm. De două ori cinci ajunge, de trei ori cinci ajunge, de patru ori cinci ajunge. I-am spus că după părerea mea atât ajunge. De patru ori cinci zici că ajunge, ai? Spuse domnul Jaggers încruntându-se. Atunci cât zici că face de patru ori cinci? Cât face? Da, fă cu domnul Jaggers, cât? Păi cred că ar trebui să-mi dați douăzeci de lire, i-am răspuns eu zâmbind. Nu te-am întrebat cât trebuie să-ți dau, dragul meu, spuse domnul Jaggers, clătinând din cap nemulțumit. Vreau să știu cât zici dumneata că face. 20 de lire fără îndoială. Uamic, strigă domnul Jaggers, deschizând ușa biroului. Iau o chitanță de la domnul Pip și dă 20 de lire. Acest mod vădit de a face afaceri mă impresiona și pe mine în mod vădit, însă nu și plăcut. Domnul Jaggers nu râdea niciodată, în schimb purta ghiete mari și lustruite care scârțâiau. Iar când își lăsa greutatea corpului pe ghiete și-a plecat capul îmbinându-și sprâncenele în așteptarea unui răspuns, ghetele scârțeau de parcă ar fi scos un râs sec și bănuitor. Când domnul Jaggers ieșise din ei, iar Wemmick era în toane bune și pus pe vorbă, i-am spus că nu știu ce să cred despre purtarea domnului Jaggers. Spune-i lui asta." Și o să ia drept un compliment," îmi răspunse Wemmick. Nici nu dorește să fi lămurit." Ei," făcu el văzând mirarea de pe chipul meu, nu firea lui e de vină.” E din pricina profesiei, nu mai din pricina profesiei." Wemmick ședea la pupitru și ronțăia un pesmet tare și uscat. Din când în când își mai arunca firmituri în gură cu buzele extrem de subțiri, de parcă le vârăa într-o cutie de scrisori. Întotdeauna mi se pare, spuse Wemmick, că întinde câte o cursă și că stă la pândă. Și deodată, pac, a prins. Fără să-mi exprim părerea că asemenea curse întinse oamenilor nu fac parte din plăcerile vieții, l-am întrebat dacă îl socotea pe domnul Jaggers foarte iscusit. E adânc, spuse Wemmick, ca Australia. Arătă cu tocul spre dușumea ca să-mi demonstreze că alesese Australia în figura lui de stil, fiindcă era de cealaltă parte a globului. Dacă ar exista ceva mai adânc, adăugă Wemmick, aducând tocul înapoi spre foaia de hârtie, atunci așa ar fi și el. I-am răspuns că, după câte vedeam, treburile mergeau bine, iar Wemmick comentă, Grozav! L-am întrebat dacă domnul Jaggers lucrează cu mulți secretari, iar el mi-a răspuns, Nu prea ne încurcăm noi cu mulți secretari, fiindcă nu există decât un singur Jaggers și oamenii nu-l vor decât pe el. Suntem numai patru secretari. Vrei să-i vezi? Ești doar de-al nostru, nu?" Am primit propunerea. După ce a vărit tot pezmetul în cutia de scrisori și mi-a dat suma pe care o scosese dintr-o casetă închisă în casa de bani, a cărei cheie o ținea pe undeva pe după gât și a scos-o prin gulerul hainei, ca pe o codiță de purcel, a murcat la etaj. Casa era întunecoasă și părăginită. Parcă umerii soioși care lăsaseră urme în odaia domnului Jaggers s-au târât ani de rândul de jos în sus pe scări. La etajul întâi, în odaia din față, un secretar solid, palid, gras și bucăit, care aducea fie hangiu, fie om care se îndelednicește cu prinsul șobolanilor, era foarte adâncit într-o discuție cu trei sau patru persoane, destul de prăpădite, cărora li se adresa cam din topor, așa cum făcea de altfel toată lumea pe aici, cu cei care contribuiau la umplerea cu ferelor domnului Jaggers. Pun cap la cap mărturia pentru curtea de juri. Mă lămurit domnul Uemik după ce ieșirăm din cameră. În odaia de deasupra, un secretar mărunțel, lățos și moale ca un câine din rasa terier, parcă nu mai fusese tuns de când era cățelandru, era și el angajat într-o discuție cu un individ cu ochi bleușdiți, despre care domnul Uemic îmi spuse că era topitor, că nu stingea niciodată focul de sub cazanul de topit și că mi-ar fi topit orice i-aș fi cerut. De pe bietul om curgeau și roaie de sudoare, de parcă și-ar fi încercat meșteșugul asupra lui însuși. Într-o cămăruță din spate, un om cu capul îndesat între umeri și chipul îmbrobodit într-un fular murdar, îmbrăcat în niște haine negre de modate care arătau de parcă fusese lustruite cu ceară, stătea încovoiat peste lucrarea lui și anume transcrierea pe curat a celor scrise de ceilalți doi domni spre folosința personală a domnului Jaggers. Și asta era toată instituția. După ce am coborât scara, domnul Wemmick m-a condus în odaia tutorelui meu și mi-a spus Pe asta ai văzut-o deja." Dacă nu te superi, am răspuns eu, fiindcă cele două busturi oribile care mă priveau ponciși îmi arătaseră din nou atenția, spune-mi și mie pe cine reprezintă astea." Astea?" întrebă Wemmick, suindu-se pe un scaun și suflând praful de pe cele două capete infecte înainte de a le da jos. Astea sunt două persoane nemaipomenite, niște clienți vestiți de ai noștri care ne-au adus faima. Tipul ăsta, oare ce ți-a venit să cobori noaptea de la locul tău ca să te uiți în călimară și să te alegi cu pată pe sfrânceană, hoțomanule? Ăsta și-a ucis stăpânul și cum nu s-au găsit dovezi împotriva lui, se vede treaba că n-a avut un plan prost. Seamănă cu el, l-am întrebat eu, îndepărtându-mă de animalul acela în vreme ce uemic... Îi scuipă pe o sprânceană și apoi o șterse cu mâna hainei Dacă seamănă, e leit el Au făcut mulajul la Newgate, imediat ce i-au luat declarațiile Tare mai ținei la mine pe zevenghi, bătrânai, spuse Wemick Apoi îmi explica această ieșire de afecțiune arătând un broșa cu femeia și salcea plângătoare de lângă mormanul cu urna Adăugând, a comandat-o anume pentru mine Doamna reprezintă pe cineva, l-am întrebat eu. Nu, făcu Wemmick, fost o toană. Și tu mai ai toane, nu? Nu, nici vorbă de o doamnă în procesul ăsta, domnule Pip, doar una. Și aceea nu era subțirică și nobilă și pe aceea oricum n-ai fi văzut-o îngrijind o urnă. Doar dacă ar fi fost ceva băutură în ea. Atenția lui Wemmick fu astfel acaparată de broșă, așa că puse bustul la locul lui și început să lustruiască broșa cu Batista. Și celălalt individ tot așa a sfârșit, l-am întrebat eu. Are aceeași expresie." Ai dreptate," spuse Wemick. Expresia e cea autentică, ca și cum una din nările ar fi fost agățată de un cârlig legat cu un fir de păr de cal." Da, la fel a sfârșit-o și ăsta. Sfârșitul firesc în astfel de cazuri, te asigur. Pe zevenchiul ăsta măsluia testamente, dacă nu cumva îi trimitea și pe testator pe lumea cealaltă. Și totuși era o lichea de soi." Domnul Wemmick i se adresă din nou și spunea-i că știi să scrii grecește. Pe naibă fanfaronule, ce mai mincinos erai! În viața mea n-am văzut un mincinos mai mare. Înainte de a-și așeza prietenul răposat pe raft, domnul Wemmick puse mâna pe cel mai mare dintre inelele lui de doliu, spunând A trimis să mi-l cumpere chiar în ajun, știi?" În timp ce Wemmick așeza pe raft cel de-al doilea bust și cobora de pe scaun, îmi trecut prin minte că toate juvaericalele lui probabil că aveau aceeași origine Deoarece îmi vorbise pe șleau despre lucrurile acestea când a rămas în fața mea ștergându-și mâinile de praf Am îndrăznit să-l întreb dacă într-adevăr așa stăteau lucrurile Da, bineînțeles, mi-a răspuns Toate acestea sunt daruri de aceeași natură și unul atrage după sine pe altul, să știi Așa se întâmplă Nu le refuz niciodată Sunt curiozități și reprezintă o proprietate Poate că nu ar fi chiar așa de prețioase, dar sunt avere la purtător și au totuși și o oarecare valoare. Pentru dumneata, pe care te așteaptă un viitor strălucit, s-ar putea să nu însemne nimic. Dar eu m-am călăuzit întotdeauna după deviza, nu lăsa să-ți scape orice fel de avere la purtător. După ce mi-am arătat respectul pentru acest îndrumar luminos, Wemmy continuă prietenește. Dacă vreodată n-ai să ai ceva mai bun de făcut... Te-ar deranja să vii să-mi o vizită acasă, la Woolworth? Îți pot oferi un pac și vizita dumitale ar fi o cinste pentru mine. N-am prea multe lucruri să-ți arăt, dar poate că ți-ar plăcea să te uiți la câteva mici curiozități dintre acestea. Și mi-e drag să locuiesc într-o căsuță cu un petec de grădină. I-am răspuns că aș fi încântat să mă bucur de ospitalitatea lui. Îți mulțumesc, spuse el. Atunci o să discutăm în ce zi îți convine. Ai luat vreodată masa cu domnul Jaggers? Încă nu. Bine, făcut Wemmick. O să-ți dea vin și încă vin bun. O să-ți dau și panci, notă, băutură care se prepara din fructe, zahără, apă, etc. și vin sau alcool. Și nici panciul nu-i soi rău. Și acum să-ți spun ceva. Când ai să iei masa cu domnul Jaggers, să fii atent la menajera lui. Am de văzut ceva mai aparte? Păi, ai să vezi o fiară domesticită, spuse Wemmick. Ai putea să spui că asta... Nu e ceva neobișnuit, dar eu am să-ți răspund că depinde cât de sălbatică era fiara la început și cât de mult a fost domesticită. Nu vreau să-ți stric părerea despre puterile domnului Jaggers, dar fii atent. Vorbele lui îmi stârniră curiozitatea și interesul și am promis că așa voi face. Când îmi luam rămas bun, m-a întrebat dacă n-aș vrea să mai rămân vreo cinci minute ca să-l văd pe domnul Jaggers la treabă. Am consimțit, din mai multe motive dar mai ales pentru că nu pricepeam prea bine la ce treabă urma să-l găsesc pe domnul Jaggers. Am pornit spre centrul orașului și am intrat într-un tribunal înțesat de lume, unde o rudă de sânge, în înțelesul ucigaș al cuvântului, a răposatului care avusese originalul gest de a oferi în dar broșe, stătea pe banca acuzaților, mol stingherit ceva. Între timp, Tutorele meu lua interogatoriul sau interogatoriul încrucișat, nu știu care din două, unei femei înspăimântându-o, ca de altfel și pe toată lumea din sală. Dacă cineva, indiferent cine, rostea o vorbă care nu era pe plac, domnul Jaggers cerea numai decât ca persoana să fie notată. Iar când cineva nu vroia să recunoască un anumit lucru, spunea, Ei, lasă că scot eu totul de la tine. Și dacă cineva recunoștea, exclama, Ei, hai, că acum te-am prins. Numai când îl vedeau mușcându-și degetul, magistrații tremurau. Hoții și cei care îi prinseseră pe hoții îi urmăreau cuvintele cuprinși de fascinația groazei și se făceau mici când se zburlea un singur fir din sprâncenele lui. N-am fost în stare să pricep de partea cui era, pentru că mi se părea că îi măcina pe toți ca într-o râșniță. Atâta știu că, în clipa în care am ieșit afară în vârful picioarelor, nu era de partea curții, fiindcă îl făcea pe domnul cel vârznic care prezida să-și frământe picioarele pe sub masă, sub învinuirea de a nu se fi comportat cum trebuia în ziua aceea, în calitate de reprezentant al legii și justiției britanice, așezat pe scaunul de președinte al curții.